Ya ayuhal ladzina amanu attaquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakum Walladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa batha minhuma rijalan kithira wa nisa'ah Wa attaquullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha ka'na'likum raqibah Ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha waqul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakhfi lakum dhunubakum wa may wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa ina al hadith wa akhar al hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Eh, tuan yang Bila Rahimahni kita teruskan kembali kajian ke kitab Etikat Aiman Alil Hadis, Akidah Imam Imam Alil Hadis, Imam Imam Alis Sunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Al Imam Abu Bakar As-Siddiq, Rahimahullah Taala. Beliau mengatakan pada awal kitab, I'lamu Rahimahal Allah Wa Iyakum An Namat Hab al Hadis Alis Sunnah Wal Jamaah. Al iqrar billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Ketahulilah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Bahasanya mazhab ajaran alil hadis, alisunah wal jamaah, yaitu mengikrarkan beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Pada dua pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang iman kepada Allah. Bahasanya iman kepada Allah mencakup berapa hal empat hal yaitu apa beriman kepada wujudnya Allah rububiyya Allah uluhiyah Allah dan nama-nama serta sifat-sifat Allah سبحانه و تعالى Eh sekarang kita masuk kepada pembahasan al iman bil malaika ini urutannya seperti dalam hadis jibril ketika Rasul ditanya akhirnya al iman eh malaikat jibril bertanya apa itu iman Rasul mengatakan antuk minallahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, ini adalah empat rukun iman yang disebutkan salam eh ya, dengan urutan-urutannya. Wallahu alam kata para ulama di antara hikmah atau makna yang tersirat dari urutan tadi iman kepada Allah ini adalah induk daripada semua rukun al-iman. Makanya Rasul mengatakan Setelah itu Wa malaikatihi Beriman kepada apa? Malaikatnya, Yaitu malaikat Allah SWT Kemudian apa? Wa kutubihi Iman kepada kitab-kitabnya Yaitu kitab-kitab Allah SWT Wa rusulihi Dan iman kepada apa? Rasul-rasul Allah SWT yaitu Semuanya disandarkan kepada Allah SWT Karena itu adalah Awar rukun al Al-iman Kemudian urutannya setelah iman kepada Allah Iman kepada apa? Para malaikat Karena Allah memberikan wahyu kepada Salah satu malaikatnya itu malaikat Jibril Untuk menurunkan apa? Kitabnya Kepada siapa? Kepada para rasulnya. Ini diantara ucapan sebagai ulama Tentang hikmah atau makna yang tersirat Dari disebutkan ayat Secara berurutan iman kepada Allah Malaikat Kitab dan Rasul. Karena itu urutannya. Eh Allah yang memberikan wahyu kepada salah satu malaikatnya. Yaitu Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan apa? Wahyu berupa kitab-kitab Allah. Kepada para Rasul. Maka disebutkan secara berurutan tadi. Iman kepada Allah. Malaikat, kitab dan ar Rasul. Adapun iman kepada para malaikat. Asyik Muhammad SAW juga mengatakan. Ada Empat kandungan iman kepada para al-malaikah. Yang pertama, iman kepada wujudnya malaikat. Al-Iman bi-wujudihim. Sebetulnya semua orang yang beriman meyakini akan wujudnya para malaikat. Sebagaimana semua manusia sebetulnya meyakini wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebagian orang memang ada yang ya kalau istilah kita cari sensasi ya, kata orang Arab al junun funun ya, gila itu bermacam-macam bervariasi memiliki seni yang beraneka ragam ya, ada yang mengaku nabi ya, ada yang mengaku ya, wali ada yang mengaku sebagai orang pintar dan sebagainya padahal semuanya adalah edusta belaka. Demikian pula di sini ada sebagian orang tidak mempercayai adanya para malaikat. Ya. Makanya pak ulama mengatakan di antara kandungan iman kepada malaikat wajib mengimani wujudnya malaikat. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Ada wujudnya malaikat tersebut, meskipun dia apa? Di alamil gaib. Ya. Makanya definisi sebagai, sebagai ulama mendefinisikan apa itu? Iman kepada malaikat, yaitu mengimani bahwasannya Allah memiliki makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Yang itu adalah alamul raib. Eh, mereka adalah makhluk di alam raib. Eh, sebagaimana jin, kita yakini jin itu ada. Namun jin di alam raib. Eh, beda alamnya dengan kita, kita di alam nyata. Mereka di alam raib. Ini adalah para malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Yang mereka tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu Wataala. Iman kepada wujud malaikat ini untuk membantah keyakinan sebagian orang yang mengingkari wujudnya malaikat. Siapa mereka? Di antaranya kelompok filsafat, ya, para filosof yang ekstrim. Mereka meyakini malaikat itu tidak ada hakikatnya. Itu hanya sekedar khayal. Ya, kalau orang Arab sini mak khayal, ya, khayalan saja. Tidak ada hakikatnya. Kenapa mereka kelompok filsafat mengatakan demikian? Eh, dan ini sudah sering kita sampaikan, bawasanya Islam belepas di daripada ajaran filsafat. Rasul, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, empat imam madhhab tidak pernah mengajarkan filsafat. Filsafat dari orang-orang kafir Romawi maupun Yunani. Ya, makanya kalau kita telusuri ya, Lebih dalam lagi Sungguh sangat ya Batil ajaran filsafat Dan sangat jauh dari ajaran Al-Islam ya, Maka muncullah kelompok jil misalnya Jadikan Islam liberal Yang intinya untuk menghancurkan Islam dari Dari dalam ya, Munculnya berapa saat yang lalu sepanduk, ya yang dibawa oleh Mahasiswa jurusan filsafat Bertuliskan Tuhan membusuk itu adalah apa? Ajaran filsafat. Ini adalah apa namanya baru mahasiswa yang masuk ke ajaran filsafat sudah apa menulis panduk dengan tulisan yang sangat busuk sekali. Ya, apa apa otak mereka yang yang membusuk. Ini apa ajaran filsafat seperti itu. Bahkan eh, berapa tahun yang lalu sempat muncul juga dari mereka mereka yang belajar filsafat. Eh di kuliah-kuliah filsafat eh sempat terbu eh ter Dengar suara mereka mengajak mengatakan bahwasanya tidak ada bedanya Allahu Akbar dengan Al Anjing Al Akbar, anjing Akbar kata mereka. Naudzubillah min dalil. Itu kan apa? Memang itulah ajaran filsafat. Ya ucapan akidah yang yang kufur. Ya. Karena memang sekali lagi itu bukan ajaran Islam. Cuma sangat disayangkan berabangnya janganlah kaum muslimin bangga dengan belajar filsafat. Padahal semua ulama alisunah wal Jama'ah Eh di antara empat madhab, eh, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumulloh Taala, mereka sangat amat mengecam apa? Ilmu kalam atau ilmu ilmu filsafat. Apa sih ilmu kalam atau ilmu filsafat? Yaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah yang hanya berlandaskan eh, akal semata. Apa yang sesuai dengan akal mereka, mereka tetapkan. Kalau tidak mereka apa? Tolak. Nah, itu adalah ajaran. Al ilmu kalam ataupun ilmu filsafat. Imam Syafi'i Allah, sudah eh, Allah, sudah pernah kita sampaikan dalam kajian kitab aqidah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan. Hukmi fi alil kalam. kajian kitab aqidah Imam Syafirahim Allah, sudah pernah kita sampaikan dalam kajian kitab aqidah Imam Syafirahim Allah, sudah pernah kita sampaikan dalam kajian kitab aqidah Imam Syafirahim Allah, sudah pernah kita fil asya'il wal qaba'il kemudian mereka dikara kara ya, di perkampungan-perkampungan uh, di desa-desa, di kabilah-kabilah seraya diumumkan hada ya, jaza'u mantarokal kita wa sunnah wa akbala ala ilmil galam seraya diumumkan inilah sanksi barasan hukuman bagi yang meninggalkan al-Quranah Quran sunnah dan dia belajar mengejepankan ilmu al-galam ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya Ahlu sunnah wal jamaah Ulama-ulama alil Hadis Sepakat mengecam ilmu kalam, ilmu filsafat Karena sangat jauh dari ajaran Islam Bahkan ia eh, Menodai agama ahli Islam Maka sudah sempat kita sampaikan Di antara penamaan ilmu akidah eh, Yang dibawa oleh Ulama al sunnah wal jamaah Tidak ada penamaan ilmu akidah Dengan ilmu kalam atau ilmu filsafat Itu ajaran yang eh, muhdas, Yang baru, yang tidak ada karangan karang ulama sunah wal jamaah menamakan ilmu akidah mereka dengan ilmu al-kalam atau ilmu filsafat yang ada kitab as-sunnah seperti as-sunnah karangan imam Ahmad rahimahullah ta'ala usul sunnah syarus sunnah, karangan imam badbahari usul sunnah, karangan imam imam berzamanain, kemudian juga ada kitab syariah, imam al-ajuri, berkata dengan tauhid. Eh, demikian pula kitab tawhid itu sendiri karangan imam Ibnu lumanda imam Ibn Khuzaimah juga demikian, karangan tentang masalah akidah Demikian pula kitab ya, yang judulnya Asul Sunnah wa Takafuluddin karangan misalnya Imam Abu Hatim Abu Hatim wa Arrazi dan Abu Zarrazi razi Demikian pula kitab Al Ibana karangan Ibnu Battah rahimallahu taala. Tidak ada penamaan kitab akidah ulama salaf terdahulu dengan nama ilmu kalam atau ilmu filsafat. Yang ada judulnya kebalikan daripada yang mereka pahami yaitu karangan Imam al harwi dengan judul Zammul Kalam wa Ahlihi. Ada seorang ulama Aslam wal bernama Imam al harwi mengarang kitab ya berjilid-jilid yang judulnya Zammul Kalam wa Ahlihi. Celaan bagi ilmu kalam dan yang belajar ilmu al-kalam atau pengikut ilmu al-kalam. Di antara kesesatan kelompok filsafat yaitu mereka tidak percaya adanya para malaikat. Para malaikat itu khayalan para nabi. Ya. Kemudian akidah yang sesat ini bersumber atas kesesatan yang lain. Eh bersumber dari kesesatan yang lain, yaitu mereka punya keyakinan, eh kelompok filsafat ini punya keyakinan bahwasanya seorang itu bisa menjadi nabi dengan memenuhi tiga syarat, ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya an-nubuwah istifa'un minallah. Ya, Ahlussunnah meyakini kenabian itu merupakan pilihan dari Allah, tidak sembarang orang bisa menjadi apa nabi. Kalau kelompok filsafat mereka punya keyakinan setiap orang itu bisa jadi nabi. Ya. Antum ini bisa mencalonkan jadi nabi. Ya, kalau sekarang ada pilkada dan sebagainya ini pil apa? Pilenap ya. Ya, kata mereka orang itu bisa menjadi nabi dengan tiga syarat, ya, memiliki salah satu kuah tiga kekuatan. Yang pertama kuatuz zakah kekuatan apa kecerdasan ya. yang cerdas bisa jadi nabi. Namun dengan syarat yang kedua kuwato al khayal ya. semakin orang itu banyak berkhayal bisa jadi nabi. Hati-hati ya. kalau antum banyak berkhayal nanti eh. kemudian yang ketiga kuatuz tasir kuat mempengaruhi masa. Ya. Ini sekali lagi Kata kelompok filsafar ekstrim, mereka mengatakan orang itu bisa menjadi nabi dengan tiga kekuatan tadi. Eh, kuatul zakah, kekuatan kecerdasan, eh, kemudian kekuatan koyal. Eh, ini diantaranya apa? Mengatakan para nabi itu berkhayal, eh, karena kecerdasannya berkhayal adanya para malaikat, ada malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, ada malaikat yang menjaga neraka. Itu semuanya kata kelompok filsafat. Sebetulnya itu dusta, bohong. Namun kebohongan demi kemaslahatan. Untuk apa intinya? Ya, membohongi masa, pembohongan publik. Namun untuk apa kemaslahatan publik itu juga? Agar mereka takut, agar mereka apa? Berbuat kebaikan. Itu apa? Intinya ditakut-takuti dengan adanya para malaikat. Terserupat padahal malaikat tidak ada wujudnya. Itu kata kelompok filsafat. Eh, bahwasanya para ambia. Itu mereka berkhayal adanya para malaikat, namun hakikatnya malaikat itu tidak, tidak ada wujudnya. Naudzubillah mindalik. Eh, makanya para ulama menyampaikan bahwasannya iman kepada para malaikat itu diantara kandungannya al-iman bi-wujudihim. Wajib mengimani adanya apa wujud malaikat. Ada sebagian pula dari kelompok-kelompok eh manusia yang tidak mengimani wujudnya malaikat. Dengan mengatakan malaikat itu hanyalah majas. Eh kiasan saja. Eh malekat itu hakikannya adalah kekuatan kebaikan dalam hati apa? Manusia. Ini adalah orang-orang yang apa? Mengkufuri para, para malekat. Eh tentunya orang-orang seperti ini tidak. Eh termasuk kolongan kaum muslimin. Mereka kufur kepada para malaikat. Eh iman kepada. ya e, rukun iman yang enam itu harus lengkap. Eh tidak sah salah satu iman. Atau ya, tidak sah iman seseorang Tanpa mengimani apa? Enam rukun iman tersebut dengan sebenarnya Tidaklah artinya iman kepada Allah Tanpa iman kepada apa? Para malaikatnya Di antaranya apa? Sebagian orang meyakini malaikat itu wujudnya hanyalah Apakah kekuatan kebaikan dalam diri manusia? Eh, sebagaimana sebagian orang mengingkari wujudnya jajal eh, Kata mereka jajal itu enggak ada wujudnya dan lah hanya sekadar simbol tentang banyaknya apa kejahatan kemungkaran di atas muka bumi ini. Naudzubillahin dalel. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat kalim Allah kepada kalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada malaikat itu di antaranya iman kepada wujud para para malaikat. Eh, dalilnya sangat banyak. Ya, di antaranya dalil di dalam Al-Quranul Karim Allah Swt banyak menyebutkan tentang para malaikat bagaimana dikatakan malaikat khayalan sebagian padahal Allah SWT banyak menceritakan tentang apa para malaikatnya wa id kunna lil malaikati judu li illa iblis aba wastakbara wa kana minal ingatlah ketika apa kami berkata kepada para malaikat seandainya malaikat itu tidak ada wujudnya berarti dusta naudzubillah min dzalik mereka sudah mengkufuri apa Al-Qur'an pula eh, bukan hanya mereka mengkufuri al, al malaikat Namun juga mereka mengkufuri apa? Kalau Allah jelas-jelas Allah mengatakan malaikat itu ada wujudnya. Allah berbicara kepada malaikat. Wa'idka la Rabbi kalil malaikati ini jaelan fir adzhalifa dan lain sebagainya banyak ayat yang berkaitan dengan para malaikat malaikat Allah subhanahu wataala. Kalau mereka mengingkari wujudnya malaikat, berarti mereka juga mengingkari apa? Ayat-ayat Allah subhanahu wataala. Dzulumatun ba'du al-fakbardin. Itulah kegelapan di atas kegelapan. Kemudian juga, eh, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, eh, hadis Jibril. Jelas sekali bahawasanya Rasul saya Sallam bertemu dengan apa? Jibril. Eh, para sahabat bertemu dengan malaikat Jibril. Eh, bahawasanya malaikat Jibril pada waktu ber apa namanya menjelma, menjadi seorang Arab Arab Badui. Jadi Rasul pernah melihat malaikat eh, Jibril dalam bentuk aslinya dalam eh, memiliki enam ratus sayap ini semuanya menunjukkan malaikat itu ada wujudnya. Maka sungguh kafir orang-orang yang tidak mengimani wujud para malaikat tersebut. Kemudian yang kedua, di antara kandungan iman kepada para malaikat yaitu al-iman bi asmaihim jumlatan wa tafsilah, ijmalan wa tafsilah. Mengimani nama-nama para malaikat secara global dan terperinci Maksud secara global di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa memiliki malaikat yang jumlahnya tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa berfirman dalam surah Al-Muddaththir, "Wa ma ya'lamu junu darabbika illahu." Tidak ada yang bisa mengetahui Jumlah tentara rohmu yaitu para malaikat kecuali huwa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menggambarkan tentang bilangan malaikat yang tidak bisa apa dihitung. Yaitu bahawasanya setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Ada tempat yang namanya Al-Baitul Ma'mur. Nah, ya, yang ketujuh Itu setiap hari ada 70 ribu malekat Yang masuk ke dalamnya Dan tidak keluar kembali Setiap hari apa? 70 ribu 70 eh, ribu kali setahun berapa? 10 ha? tahun berapa? Sampai hari kiamat berapa jumlahnya? Wama ya, yaklamu juni Ura robbika ila illah huwa Tentara Allah malaikat tidak ada Yang bisa menghitungnya kecuali Allah swt saja. Makanya kita katakan kita mengimani nama-nama malaikat secara global. Artinya ada malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui apa nama-nama mereka. Kita imani Allah memiliki malaikat-malaikat yang kita tidak mengetahui apa nama-nama mereka. Hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Adapun mengimani nama mereka secara terperinci, yaitu semua nama malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Maka kita ini, kita imani secara apa? Terperinci Ada nama malaikat Jibril, Mikael, Israfil eh, Malaikat munkar, Munkarwanakir Malaikat Al-Maut Malaikat Malik eh, Dan seterusnya Kemudian para ulama juga Mengkategorikan nama malaikat itu Ada dua macam Nama kelompok eh, Dan nama apa? Individu dari para malaikat eh, Seperti tadi Jibril, Mikael ini Person malaikat, individu malaikat, malaikat jibril jumlahnya cuma satu saja. Namun ada dalam Al-Quran Allah sebutkan nama malaikat dalam bentuk kelompok. Eh, seperti wana ziati gharqah, wana shitati nashto, eh, wasebehati sabah. Malaikat yang eh, ditugaskan untuk dengan tugas-tugas tersebut. Ada pula kiraman khatibin, yalamu nama ta'falun. Malaikat yang apa? Menulis catatan perbuatan manusia. Ada pula malaikat ya yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang ya, mereka. Intinya sekali lagi, nama malaikat dalam Al-Qur'an dan hadis itu adalah dua kategori, kategori kelompok dan kategori apa? Ya, person atau individu. Ya, seperti tadi. Ya, kalau kita baca wa pada seterusnya, ini adalah nama-nama kelompok-kelompok malaikat. Eh bukan satu, nah lebih dari dari itu. Adapun tadi, malaikat Jibril ini nama person. Malaikat Jibril hanya satu, malaikat Mikail, Israfil, ya, eh, dan malaikat Munkar wun Nakir. Kemudian adapun nama Rokibun Atid, ini menurut pendapat ulama yang rajih, itu bukan nama. Eh, itu adalah sifat dua malaikat yang ditugaskan oleh Subhanahu wa taala untuk mencatat Ya eh, ucapan dan perbuatan manusia, mayal firu min qaulin illal atid. Tidaklah yang terucap dari lisan manusia eh, dari ucapan manusia kecuali ada pa raqibun eh, atid. itu bukan nama sebetulnya. Itu adalah sifat dua malaikat yang mereka mencatat amal perbuatan manusia. Dikatakan Rokib karena dia pa eh, mengawasi. Ya. Eh, Atib, karena dia apa hadir menyaksikan perbuatan dan ucapan manusia tersebut. Wallahu aalam. Ini sekali lagi, Rakib Atib itu bukan nama malaikat, namun itu abas sifat malaikat. Jadi ya. Kiraman, misalnya Kiraman itu bukan nama malaikat, Kiraman adalah sifat malaikat, yaitu mereka orang-orang yang mulia atau makhluk-makhluk yang yang mulia. Jadi sekali lagi, ini adalah iman kepada nama malaikat secara global dan terperinci. Dan nama malaikat ada dua kategori Nama kelompok dan nama apa? Eh, person atau individu dari para malaikat tersebut Kemudian yang perlu diluruskan juga oleh para ulama Yaitu penamaan Israel ya, Israel itu tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Al sunnah Rasulullah SAW yang sahih ya, Cukup kita mengatakan malaikat pencabut nyawa Kalau bahas-bahasnya Malakul Maut ya, Tidak perlu dengan menamainya Israel, karena itu tidak ada dasarnya. Ini masalah ghaib, kita enggak tahu. Nama malaikat Jibril kecuali dengan dalil. Kita enggak tahu ada malaikat namanya Munkar dan Nakir kecuali dengan dalil. Eh adapun malaikat Israel enggak ada dasarnya. Di dalam Al-Qur'an ada hadis yang yang sahih. Itu kata Abu ulama asal muasanya dari cerita-cerita Bani Israel, yang tidak bisa dijadikan hujah yang tidak bisa apa? Dipercaya. Eh, cukup kita mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan ia tawafakum malakul maut. Katakanlah Nabi Muhammad Kalian akan diwafatkan oleh Malakul maut Malaikat pencabut nyawa Demikian pula dalam hadis Al-Bara bin Azif Tentang perjalanan roh manusia Ketika dia dicabut oleh Malakul maut Tidak disebutkan juga di situ hadis Atau penamaan Israel Yang ada apa? Malakul al-maut Adapun Malaikat Jibril jelas ya. Eh, jadinya sangat banyak penamaan Malaikat apa? Jibril. Allah SWT mengatakan. Mangkana aduan lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikal. Fa'inallah aduul lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah. Malaikatnya. Malaikat Jibril dan juga apa? Eh Malaikat Mikael. Maka Allah musuh bagi orang-orang kafir. Itu jelas penamaan dengan malaikat Jibril. Kemudian juga malaikat Jibril Allah sebut dengan istilah arroh. Ta nazal malaikatoh warroh. Malaikat turun bersama apa arroh? Yaitu yang disebut dengan di situ ada siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dinamai dengan arroh karena beliau membawa wahyu kepada para nabi dan wahyu Allah itu ibaratnya. Seperti roh dalam jasad manusia, manusia tanpa roh mati. Demikian pula hati manusia tanpa roh itu hati yang yang mati. Makanya Al-Quran, malaikat Jibril disebut juga dengan aroh. Eh, tapi tadi dalam surat Al-Kahzar, tanazzal malaikato Warruhu fiha bi idin Rabbihim min amrin salam. Ini adalah penamaan roh bagi Jibril. Dan dari sini pula kata pak ulama, Jibril merupakan sayyidul Malaika Ya, tokohnya kalau bisa dikatakan yang termulia dari semua ba malaikat. Kenapa dia Allah sebutkan tadi tanazzalul malaikatu waruh. Ya, dalam istilah bahasa ya, sastranya ini adalah apa? zikru al-khass ba'dal 'am ala ahammiyatul khass. disebutkannya Secara khusus Malaikat Jibril Setelah penyebutan semua Malaikat Itu menunjukkan akan Kejudukan apa yang khusus tadi Yaitu Malaikat Jibril Allah sebutkan pertama kali semua yang Malaikat Tanazzalul Malaikatuh eh, Malaikat turun Waruh dan juga Jibril Di sini Allah mengkhususkan Nama siapa? Malaikat Jibril Karena beliau adalah apa? ia eh, Tokohnya Tuannya semua Para Malaikat Kemudian ada pun Mikail. Tadi sudah disebutkan dalam soal Baqarah. Mankana aduwa lillahi wa malaikati wa Jibril wa Mikal. Kemudian juga dalam hadis doa istiftahnya Rasul SAW. Ya, Rasulullah SAW mengatakan. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatir sama watibul Arab. Ya Allah, Rabnya Jibril, Mikail dan Israfil. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketiga malaikat ini merupakan malaikat yang termulia di antara semua malaikat yang ada. Eh, sebagaimana kita yakini semua para nabi ma manusia yang paling mulia. Namun di antara yang mulia ada yang paling mulia. Eh, di antaranya Ulul Azmi. Dan di antara Ulul Azmi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Demikian pula di sini ini adalah tiga malaikat yang termulia. Jibril, Mikael dan Israfil Namun yang paling mulia di antara tiga tersebut adalah Malaikat Jibril Dan tiga malaikat ini Kata Pak Ulama Merupakan malaikat-malaikat Yang Allah tugaskan Untuk menghidupkan Nanti akan kita sampaikan Tentang kandungan iman Malaikat yang keempat Intinya tadi sudah kita sampaikan Bahwasannya Malaikat itu ada nama Kelompok dan ada nama individu wajib untuk kita imani secara terperinci. Adapun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maka tentang nama-nama mereka kita imani secara global, yaitu dengan kita mengatakan Allah memiliki malaikat yang kita tidak mengetahui nama-nama mereka. Kemudian tentang malaikat mukarwan akhir, eh, Rasul Sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang yang sahih, bahwasanya ketika seseorang hamba telah meninggal dunia maka akan didatangi oleh Ata Atahu Malakani Aswadani Azraqani yuqalul adimah munkar wal akhar annakir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ketika seorang hamba itu sudah ia ya, dimakamkan disemayamkan maka didatangi oleh dua malaikat ciri mereka Aswadani Azraqan Ya, warna mereka hitam kebiru-biruan azrakan kemudian nama salah satu diantara mereka mungkar dan yang kedua adalah annakir kata-kata mungkar di sini bukan seperti nehim mungkar bukan ya sungguh eh, jelas sekali kata nama seperti itu namun nama al-mungkar mungkar wan nakir itu diambil dari kata-kata annakirah yaitu malaikat makhluk yang tidak dikenal oleh mayit yang telah apa meninggal tadi. Eh, Nakhir itu dalam bahasa arab artinya eh, yang tidak dikenal. Eh, makanya dikatakan mungkar dan nakir itu artinya yang tidak apa dikenal. Eh, bukan mungkar artinya apa seperti nih mungkar itu kemungkaran bukan. Eh, namun mungkar di sini jelas. Eh, mereka malaikat-malaikat tersebut dua malaikat tersebut itu tidak dikenali oleh yang meninggal tadi, eh, sehingga dia pun apa ditanya marobuka mandinuk waman wamanabio kawma wamadinuk. Ini adalah mungkar wanakir dalilnya dalam hadis yang sahih. Adapun malaikat Malik penjaga api neraka, maka Allah sebutkan dalam surat Al Qur'an, wana daw ya Malikul ya kudialenarobuk. Para penghuni neraka mengatakan, wana daw ya Malik wahai Malik hendaklah rohmu mematikan kami. Ini karena mereka, apa? tersiksa di api neraka. Layamu tu fiha wa la tidak bisa hidup dengan hidup yang baik dan mereka tidak pula apa? Mati karena mereka terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauudzubillahi min dhalik. Maka mereka minta kepada malaikat Malik agar Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka di dalam api neraka. Ini sekali lagi penamaan-penamaan malaikat-malaikat tersebut sesuai dengan Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pindah kepada poin yang ketiga, iman kepada malaikat. Yang ketiga yaitu mengimani sifat-sifat para para malaikat. Di sini ada dua kategori sifat malaikat, yaitu sifat secara umum mencakup semua malaikat dan yang kedua sifat secara Individu dari malaikat tersebut. Adapun sifat malaikat secara umum, ya Allah banyak gambarkan. لا يَسُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُنَّ مَا يُمْرُونَ Allah mengatakan لا يُهَلَّ دِينَ أَمْنُكُمْ فُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارَ وَكُرُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَادٌ شِدَادٌ لا يَسُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُنَّ مَا يُمْرُونَ Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan, yang bahan bakarnya itu dari apa? Alihah, eh wakuduhan nasual hijarah. Dari manusia dan bebatuan. Alihah malaikatun. Di atas neraka tersebut, ada malaikat-malaikat yang gila dun syidat. Yang kasar, yang bengis. Ya, kemudian Allah sifati mereka Mereka tidak pernah apa? memaksihati Allah Dan mereka pasti Melaksanakan apa yang Allah Perintahkan kepada mereka ya, Sekali lagi malaikat Adalah hamba-hamba Allah Yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah SWT ya, Di sini perlu kita sampaikan ada sebagian orang Yang salah memahami Ayat dalam surat Al-Baqarah yang kita Baca tadi Wa'idqala rabbuka lil malaikati Ini jailun fil adi khalifah Wa'idqala rabbuka lil malaikati Ini jailun fil adi khalifah Ingatlah ketika Rabbim berkata kepada Eh malaikat, sesungguhnya aku akan Menjadikan manusia Sebagai khalifah di atas muka bumi ini Wa'idqala rabbuka lil malaikati Ini jailun fil adi khalifah Qalu Ata'j alufiha manusidufiha wayslikudima. Kalau eh, mereka malaikat menjawab ataj alufiha, apakah angkoy ya Allah ingin menjadikan di dalam muka bumi ini eh, manusidufiha orang-orang yang merusak di atas muka bumi ini dan menumpahkan darah. Sebagian orang mengatakan ini bentuk protesnya apa malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih dahsyat dari itu, sebagian orang mengatakan ini dalil bolehnya mendimu pemimpin. Kenapa malaikat mendemo memprotes naudzubillah min dalik. Ayah, ini adalah apa? Ya, istidlal yang sangat yang sangat batil karena di situ ada pelecehan kepada para malaikat. Kenapa kita yakini? Si antara sifat malaikat tidak mungkin mereka protes, tidak mungkin mereka apa? Bermasyat kepada Allah. Mereka selalu samina wata'na kepada apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan tadi, wa aitkul naril malaikati juduli adam fa sajadu. Eh, mereka bersujud langsung kepada Adam, eh, Karena itu perintah Allah Subhanahu Wataala. Eh, namun sebagian orang apa mengambil dalil dari ayat ini untuk tadi melecehkan para mereka. Padahal kata para ulama ayat tersebut maknanya malaikat itu tidak protes. Ya eh, nanti antum lihat dalam tafsir dan buketsir beliau menyebutkan itu hanyalah eh, ucapan malaikat yang menanyakan. Eh, tentang apa hikmah di balik apa? Eh, di balik penciptaan manusia yang merusak di atas muka bumi ini. Maka Allah menjawab, ini aklamu mala ta'lamun. Aku lebih mengetahui. Aku mengetahui apa yang kali ini dia apa? ketahui bahasanya. Allah mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia. Meskipun di antara manusia ada yang kufur, yang alil bid'ah, yang alil maksiat. Namun Allah lebih tahu apa? Hikmah dari penciptaan manusia tersebut nanti antum lihat sekali lagi ucapan Ibnu Katsir rahimallahu taala dan juga ulama tafsir yang lain bahwasanya di situ malaikat tidak pernah apa, memprotes ya ucapan Allah, takdir Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala auzubillah min dalil karena sekali lagi sifat secara umum malaikat la ya'sunallaha ma'marahum wa yaf'aluna ma yukmarun. Kemudian ini secara umum sifat malaikat tadi. Eh, mereka bertasbih, mereka selalu beribadah, tidak pernah lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang berikutnya di antara sifat individu malaikat ini kita imani secara apa? Global dan terperinci. Dalam artian ada malaikat-malaikat yang kita enggak ketahui sifat-sifat mereka. Kenapa? Kita tidak eh, Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wataala sifat-sifat tersebut secara terperinci. Eh ya, kita yakini di sana ada malaikat-malaikat yang memiliki sifat-sifat yang kita tidak mengetahuinya. Adapun yang Allah sebutkan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah kita wajib apa mengimani secara terperinci seperti tadi. Eh ya, malaikat itu apa memiliki sifat-sifat secara khusus. Jibril misalnya punya 600 sayap. Rasul mah menyebutkannya. Rasul pernah melihat malaikat Jibril. Eh ya, memiliki nafas sayap yang menutupi jagat raya ini. Adapun malaikat-malaikat yang lain, mereka juga memiliki sayap, namun apa? Berbeda-beda. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ya, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai para utusan utusannya Uli ajini hatin. Mereka itu memiliki apa sayap-sayap. Ada yang mazna punya dua sayap, punya tiga sayap, dan ada yang memiliki apa empat sayap. Sedangkan malaikat jibril memiliki berapa enam ratus sayap. Bismillah. Ini wajib untuk kita imani secara terperinci. Mereka memiliki apa sayap-sayap seperti yang Allah apa. Adapun keivianya bagaimana sayap malaikat. Wallahu a'lam. Ya, ini masalah gaib Jangan digambar-gambarkan eh, Seperti orang-orang kufar dan seterusnya Menggambar-gambar dengan hal-hal yang batil tersebut eh, Kemudian juga Kalau kita ditanya ya, Malaikat itu laki atau perempuan nah, ya. Ada yang bisa menjawab Ini juga termasuk bagian apa Mengimani sifat malaikat Ada yang bisa menjawab kita mencukupkan diri dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Wajah al-Malaikat Allah di ibadur rahmani inasa asahidu khalkum satu tabu syahidatuhum wa, wa, wa yus alun. Ya Allah mengatakan, mereka orang-orang miskin, Wajah al-Malaikat Allah di ibadur rahman. Ya maka kata pak ulama kalau kita ditanya, ya. Jenis kami malaikat cukup kita mengatakan Hum ibadur rahman Mereka adalah hamba-hamba Allah ya. Bukan perempuan Karena apa? Allah membantah Statement ucapan orang-orang musyikin eh, Allah mengatakan dalam ayat tadi Wajalul malaikat Alladhinahum ibadur rahman Inasa Mereka orang-orang musyikin Menjadikan Hamba-hamba Allah itu malaikat eh, Sebagai apa? Inasa Perempuan Nah ya Asyhadu khalqahum Allah mengatakan apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat sehingga mereka berani membuat statement seperti itu satu tabu syahadatuhum wa isalun maka persaksian mereka akan dicatat oleh taala dan akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak dari sinilah kita wajib untuk apa menjaga lisan jangan apa asbun eh asal ngomong tanpa dalil dalam masalah apa gaib karena Allah mengancam satu tabu syahadatuhum akan dicatat ditulis dan akan diminta tau jawaban pada hari kiamat tentang segment-segment ya -segment, eh, dalam masalah hal-hal gaib yang tidak ada bahasannya dari. Nah, ya, kayak Pak Ula mengatakan, eh, kalau kita ditanya apakah mereka perempuan atau laki-laki, cukup kita mengatakan hum ibadurrahman. Kenapa? Allah tidak mengatakan ketika membantah orang musyikin bahwasanya malaikat perempuan, kemudian Allah mengatakan mereka laki-laki tidak. Eh, Allah mengatakan hum ibadur ibadurrahman. Ini yang perlu untuk kita apa yakini bahawa si tidak laki tidak perempuan, nampak mereka adalah ibadur Rahman cukup ya mencukupkan hidup dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Kemudian di antara sifat malaikat, nah ya seperti malaikat pembawa ars Rasul saya sebutkan eh di antara sifat para, para malaikat membawa ars wa yahmilu arsyar rabbika fawqahum yawma idin samaniyah di antara nama malaikat ini juga nama kelompok malaikat ya nama kelompok malaikat yaitu hamatul arsy yang membawa arsynya Allah Subhanahu eh, wa taala itu di antara ciri-cirinya kata Rasul antara eh, ujung telinganya dengan pundaknya itu perjalanan 70 tahun lamanya nah, bisa kita bayangkan bagaimana besarnya para Malaikat Ini juga kata Paul Ahmad menunjukkan akan kebesaran Al-Khaliq Allah Subhanahu SWT eh, Makanya Di antara faedah kita mengimani eh, Wujud malaikat mengimani Aliman ah, bil malaika eh, Bahawasanya kita tidak perlu takut dengan Orang-orang kufar eh, Atau orang-orang yang Memusuhi al-Islam Memusuhi sunnah Rasulullah SAW Karena apa? Allah memiliki tentara yang eh, Tidak ada bandingannya eh, Tidak bisa apa Seorang pun bisa mengalahkannya. Kalau memang apa? Kita menolak agama Allah intasrullah yang surkum. Kita ingat bagaimana Rasul dan para sahabat dahulu berperang. Eh di antaranya perang Badar. Ya eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya intasbiru wa tatako min farim hada yumditkum rabbukum bi 5000 min al musawim. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, eh kalian menenggelamkan oleh musuh-musuh Allah, Allah akan menurunkan apa? 5000 bala bantuan berupa malaikat yang dipidan oleh Allah Subhanahu wa Satu malaikat saja tadi Hamatul Aras akan bisa apa menghancurkan semua yang di atas muka bumi ini, apalagi 5000. Maka sekali lagi yang perlu kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafū Jangan takut kepada mereka orang kafir atau mereka-mereka musuh Islam dan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala intasallaha yang sulku wai thabbit aqdamakum. Tamit. Ya, kemudian di antara iman kepada malaikat yang terakhir mengimani tugas-tugas para para malaikat Kalau kita bagi lagi kategori dua tadi, jelas ada tugas secara kelompok, ada tugas secara apa? person. Secara kelompok tadi seperti Hamatul Arsh, ia memikul arsnya Allah. Samanya mereka ada Lapan, ia malaikat pembawa ars Allah Swt. Ada lagi tadi Kiraman Katibin malaikat-malaikat yang mencatat perbuatan manusia. Ada pula tugas malaikat secara individu seperti tadi, malaikat jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu Allah Swt. Wa eh, kemudian mungkin ada yang bertanya, eh, sekarang kan sudah tidak ada wahyu. Kita katakan jangan panapa subhan, jangan bayangkan kalau begitu menganggur. Mila, eh, mereka tugasnya apa? Eh, beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah Swt. Seperti yang dikatakan tadi, wanahnu nusabbiyahu bihamdika, wanukadisulak. Demikian pula tugas malaikat Jibril seperti tadi, tanaz darul malaikato, warruh, setiap malamatul qadar Turun, ya membawa apa? Keberkahan. Eh ya, kemudian tugas malaikat tadi muka warna kerjelas menanyai orang yang telah meninggal dunia. Marbuka, Uaman, Nabiuka, Uamadinuka. Malaikat, eh ya, Mikail. Mereka tugasnya apa? Dia ya, dia tugasnya menurunkan hujan. Kemudian juga Israfil meniupkan sanggah kala. Sudah kita sampaikan tadi tiga malaikat ini tugasnya membawa kehidupan. Jibril membawa kehidupan bagi apa? Hati manusia. Jangan menurunkan. Wahyu Allah SWT. Wa Malaikat Mikail menurunkan hujan. Yang di situ ada kehidupan. Bagi manusia. Bagi hewan. Bagi tumbuh-tumbuhan. Ya, antum tidak ada hujan. Seperti berapa saat yang lalu. Kepanasan. Apalagi tidak ada AC di mesjid ini. Panas ya? ya. Alhamdulillah sekarang hujan turun. Ada AC. Masya Allah. Nurun ala nur. Semoga barokah imunnya juga. Ya semoga bercahaya hati dan ayat mata hati kita. Kemudian ayat malaikat Israfil tugasnya apa? Menghidupkan manusia dari apa alam barzah. Dia meniupkan dua sanggah kala, sanggah kala yang pertama untuk meminasakan semua yang ada di atas muka bumi dan juga yang di langit. Kemudian yang kedua untuk menghidupkan yang di alam barzah. Wa nafil kafir suri, fasaiq qamanfi sama wati wamanfi arde illa man syaa Allah thumma nufikha fi ikhra faidahum qiyamun yandurun ya eh, ditutkanlah sanggakala yang pertama wa fi suri fasaiqam minas samawati wal ardh maka binasalah yang di atas muka bumi dan yang di atas langit illa man syaa Allah kecuali yang eh, melainkan yang dikecualikan oleh subhanahu ta Kemudian ta'ala sangka ditutkan yang kedua faidahum qiyamun durun kemudian mereka apa berdiri menghadap kepada Allah subhanahu wa ini sekali lagi tiga malaikat tersebut tugasnya membawa kehidupan bagi manusia Kemudian yang terakhir di antara buah kita beriman kepada para malaikat Yaitu adanya kecintaan kita kepada apa? para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah apa? Ada pelecehan Jangan pernah ada kebencian kepada para malaikat eh, Karena Allah tadi mengatakan Mankana aduan lillahi wa malaikati wajibila wa mikala fa'innallah aduun lil kafirin Barang siapa yang musuhi Allah Malaikatnya Jibril dan Mikail Maka Allah musuh bagi orang-orang yang yang kafir ke Kemudian juga diantara buah kita beriman kepada malaikat Adanya eh, Pengagungan kepada Allah SWT Karena malaikat saja Luar biasa keagungan mereka Besarnya mereka Apalagi Allah SWT Kemudian yang ketiga Adanya keyakinan eh, Tentang rahmat Allah kepada eh, Kepada kita bahwasanya Allah sangat kasih sayang kepada kita di antaranya apa? Mengutus para malaikat tersebut. Jadi malaikat cible membawa, ya, kehidupan dalam hati kita. Mikael membawa kehidupan bagi, ya, bumi ini. Demikian pula malaikat Israfil. Demikian pula, kalau kita, ya, sebutkan lagi juga di antara malaikat ada yang Allah tugaskan, ya, untuk menjaga jasmani kita dari hal-hal yang, yang berbahaya. Di antara malaikat tugasnya, Yafadunahu min bayni airi wa min khalatihim. Eh, tugas mereka, yaitu menjaga manusia dari belakang dan depan mereka. Jadi kata para ulama, Setiap eh, detiknya itu, kita dikawal oleh empat malaikat. Ya. Eh, setiap kita dikawal oleh empat malaikat. Malaikat yang di kanan, di kiri kita mencatat amal perbuatan dan ucapan kita. Kemana ada malaikat yang di depan kita, di belakang kita? Tugasnya menjaga jasmani kita dari hal-hal yang berbahaya. Di sana kata ulama, kata Ibn Abbas al-Dilanhu Ma, eh, beliau mengatakan bahwasanya tugas kedua mereka tersebut menjaga jasmani kita. Eh, kalau kita perhatikan di sekitar kita banyak bakteri, banyak virus, eh, ataupun manusia-manusia yang ingin mencelakai kita. Namun, eh, dengan rahmat Allah Swt, Allah mengutus dua malaikat tersebut menjaga kita. Kami kata inna abbas adzhan huma. Kalau Allah mentakdirkan kita terkena musibah, entah sakit karena bakteria dan sebagainya, maka Allah apa? Menyuruh malaikat tersebut untuk menghindar dari atau menjauhi menjauhi kita. Ini adalah apa? Rahmat Allah سبحانه وتعالى. Jadi ini yang mungkin bisa kita sampaikan, meskipun masih banyak sebetulnya cerita tentang masalah al malaikat. Mudah-mudahan Allah سبحانه وتعالى memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk kita selalu. Beriman kepada Allah Malaikatnya. Dan kepada Rukun Rukun Iman yang enam. Dan semoga Allah subhanahu taala menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Aku lakuk lihada. Wa akhir da'wana anilhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.